Horten, horren morraldia aguztuak 14 hasi ginen, baina lehenik hiru astintzear e, bi egunetan e, prebentzio lan batzuk egin ziren, ba, prestatzaile fisikoa lagunduz eta bere laguntzailea, ez? Orduan, naiz eta entrenamentuak aguztuak 14an hasi ja, hiru astelenago hasi ziren pixko bat, ba prestatzen, hasializateko laniean ja baloiarekin lenbizko egunetik. E, bertan, aurrean eh, boraldian ba, lantzen duguna, e, batez ere da joko moldea jakiteko taldeak zertara jokatu nahi duen, ez? Bertan, lau momentu daude, baloiakin, Horrun, jakin, baloi gabe, derreskuratzean eta galtzerakoan, ez? Orduan, taldeak jakin barru du zelaian momentu bakoitzean e, zer egin behar duen, e, joko guztiak zentsu bat izateko, ez? Eta, bueno, e, nahiko gogotxuta langileak salutatu taldea eta alde horretikaren konten gaude, gainera bera aurten horrean erraixago izan du da, ez? Zeren taldearen gehiengua eguneko uh, herri eta mabosa lehen hori mantendu dugu, eta gehitu ditugu, ba, juvenileetik goitu diren gaztiak, ez? Eta hauek ere lengurtean ja, entrenamentetan sartzen genituen lehenengo taldeakin, e, gure beharragatik, eta batez ere, ba, joko molde hori e, ezagutzen Azteko, ez? Eta gero aparte, ba, bi bi fitzaketa berri izan ditugu, bere beraiek eskaini ziren taldiari eta ahitzon bi ditugu. Eh, eta 95 jokalari gaude, 3 atezainak, eh bi zelaiko jokalarik eta 3 atezain eta taldea nahiko orekatua dago eta ikustin diogu azitzeko aukera duela, ez? Lagorn nasketa bat, esperintzia duen jendia eta gaztetasuna, gazteak batez ere ba goxea unitzeekin ikusten ditugu eta ba, nikuste pausu aurrera pausu bat emateko aukera dugula, ez? E, lehen lengurtekoari harrapen bat emanez, ja pausu bat e, gorago, ez? Eta bueno, eh aurrean boliko lan horretan ba lagun artekoa jokatu ditugu 5 batez ere, e, izan dire eta eh maitza desberrina lortu ditugu. Baina, aurre de moral dienetan gu lagunarteko izateagu garantzia ondirik ematen. Batez ere, garantzia ematen duguna da, haste bakoitzean zer landu dugun bo, e, joko molde horreri buruz, eta ea ikusten zen e, zelaian jokalariak e, ba, kontzeptu horiek e, asimilatzen zituztelea. Hordun horrek e, giatzen zigun, e, jakiteko bideo honetik gindoa zen, ulertzen zituzten e, gu nahi genituen ideiak zelairatu, Eta ba, hori zandutak gehien bat e, guretzako emaitza e, lanaren emaitza. Ez, bat ez ere irazte lan duzu partido bat, baina aztintzear e, landu duzun ez badala deusera agertzen, ba, agian ez du zentua honitzik, ez bai irabazi duzu, baina taldiak ez egoera batzutan zertara jokatu behar duen. Orduan, hori epelu zera e, ez da ona. Eta, bueno, e, oan ja ba, e, lagunartekoak jokatuta gero e, Aste honetan ja, beran, e, larun batean bosetan jokatzen dugu Ja, kompetizioa asteen az, gara Eta lehenengo jardunaldi honetan Ego jartzun be taldea daukagu Lehen gurtian e, talde hori e, preferente mailan zegon Eta maia galdu eta gero, behorten ba, lehenengo regionalian dago Ez, espero dugu Ba, talde bat Ego gogorra, gogorra batez ere eldu delako goiko mailatik, baina bueno, e, gu ilusio handia handiakin gaude eta gure helburua bai izanen dela, ba emaitza on bat lortzea, ez? Ikusi dugu taldiak ba, landutakua e, barneratzen duela, gai dela zela iratzeko eta orduan aber orain arteko lan horrek fruta ematen dugun, orain ja bai garrantzi emanez emaitzari, ez? Zeba horten gure helburua ba, dugu E, lehenengoen artean sartu barra galela lehenengo fase honetan zeba regional maila bi fase ditu lehenengo fasean e, jokatzen direnetatik hilu e, lendabizikuak eta e, talde guztietako laugarren oberenak igoera e, fase jokatzen dute eta bertzea kopa eta gu guztetugu ba, sartu barko gineatekela igoera e, fasean ez erran dugu e, aurrera pauzu bat eman dugula eta iaz kopa jokatu genun, E, semifinaltan sartu ginen baina uste dugu, ba, ja, pausu bat entzinirema maradula guri txokoak berako herriak e, uste dugu e, preferente maian izan baradula taldia eta hogeita boz hauek izan da ba, uste dugu hor sartu bara garela, ez? Iguera e, fase horretan, gero ja ikusiko dugu, hori ja bigarren fasea hotxai e, aldera e, azten da Eta orduan ja ikusiko denuke, ba ze maiatan gauden, non gauden eta e, ze, ze, nora begitu beharko genuke ez. Eta horrelaxe, aber dena ongi asten den eta ilusio eta ogotxo gaudenak.